Ana Carenina, Pista 25 Ajunsele la iarba mai moale, iar Levin, ascultând fără a răspunde și silindu se să cosească tot mai bine, mergea după Tit. Făcură vreo 200 de pași. Tit înaintea mereu, fără opriri, fără să dea dovadă de cea mai mică oboseală. Levin însă a început să-ți se teamă că nu va putea ține până la capăt. Atât era de obosit. Simțea că-și mânuia coasa cu cele din urmă puteri, și hotărât să l pe Tit să se oprească, dar în aceeași clipă, Tit se opri singur și, aplecându-se, luă un smoc de iarbă, își șterse coasa și se apucă să o ascută. Levin se îndreptă din șale și se uită cu un oftat de ușurare, îndărât. În urma lui, venea un mujic care, pe semne, obosise și el, fiindcă, înainte de a ajunge pe Levin, se opri numai decât și se puse să-și ascută coasa. Tit a și coasa lui și coasa lui Levin. Apoi amândoi porniră mai departe. A doua repriză se desfășură la fel. Tit inta, dând mereu din coasă, neobosit, fără să se oprească. Levin mergea după dânsul, silindu să nu rămână în urmă, dar îi venea din ce în ce mai greu. Simțea când și când că puterile, în aceeași clipă însă Tit se oprea și începea să ascută coasa. Așa dovediră brazda întâi. Brazda aceasta lungă îi părul lui Levin foarte grea. Cu toate acestea, când se-i spăvi Brazda și Tit, aruncându și coasa pe umăr, porni cu paștorar pe urmele întipărite de călcăile cismelor sale pe locul cosit, Levin păși la fel pe fâșia lui. Și deși sudoarea-i curgea pe față și picura de pe nas, iar spatele era loarcă, Constantin se simțea foarte bine. Îl bucura mai cu seama un gând. Acum știa că va dovedi. Mulțumirea nu era întunecată decât de faptul că Brazda nu ieșise frumoasă. Să lucrezi mai puțin din brațe și mai mult din tot trupul. Se gândi Levin, comparând brazda lui Tit, trasă ca după sfoară, cu brazda lui neregulată, culcată la întâmplare. Dar, cum băgăde de seamă, Tit se cam repede brazda întâi, vrând pe semne să-l încerce pe boier, iar brazda se nimerise și lungă. Celelalte brazdă fure mai ușoare. Totuși, Levin trebuia să-și încordeze toate puterile ca să nu rămână în urma mujicilor. Nu se gândea la nimic. Nu dorea nimic altceva decât să nu ajungă codaș, ci să lucreze cât mai bine. Auzea numai țăcănitul coaselor și nu vedea în față decât statura dreapta lui Tit, care se îndepărta, semicercul fâșiei cosite, firele de iarbă și măciuririle florilor, care se culcau încet în valuri, sub tăișul coasei și înainte, capătul bărazdei, unde l-aștepta odihna. Deodată, în toiul lucrului, Constantin Levin, fără să-și dea seama ce ieși de unde vine, a o senzație plăcută de răcoare pe umerii săi înfierbântați, înădușiți. Se uită la cer, în timp ce tip îi ascuțea coasa. Un jos greu era deasupra lor. Se pornise o ploaie cu picături mari, câțiva mujici alergară la caftane și se îmbrăcare. Alții, ca și levin, se îndreptau bucuroși din umeri sub răcoarea plăcută. Cosire o brazdă și încă una. Răsturnau brazde ba lungi, ba scurte, cu iarba bună sau proastă. Levin pierduse noțiunea timpului. Nici nu-și dădea seama dacă e târziu sau devreme. În munca lui se petrecu o schimbare care îi făcuse mare plăcere. În toiul lucrului, Levin uita câteodată ceea ce făcea. Cositul îi venea ușor. În clipele acelea, brazda ieșea tot așa de regulată și de frumoasă ca și aceea lui Tit. Dar cum își aducea aminte de ceea ce făcea și încerca să lucreze mai bine, Levin simțea numai decât toată greutatea muncii și brazda ieșea urâtă. După ce cosie încă o brazdă Levin vreau să se apuce de alta, dar Tit se opri și, apropiindu-se de bătrân, îi spuse ceva încet. Amândoi se uitare la soare. Oare despre ce vorbesc și de ce nu începe Tit o altă brazdă? Se gândi Levin fără să-și dea seama că mujicii cosiseră într-una cel puțin patru ceasuri și că era vremea prânzișorului. E vremea prânzișorului, boierule, spuse bătrânul. Da, bine, luați prânzișorul. Levin dădu lui Tit coasa și porni spre cal, împreună cu mujicii care se îndreptau spre caftane după pâine, călcând peste poloagele lungi, cosite, ușor stropite de ploaie. Abia atunci el își dădu seama că nu prevăzuse vremea și că ploaia îi uda fânul. Se strică fânul, își dădu cu părerea Levin. Da, de unde, boierule? Costește pe ploaie și îi strânge pe soare, răspunse bătrânul. Levin își dezlegă calul și pleca acasă la cafea. Sărgei Ivanovici abia se sculase. După ce-și luă cafeaua, Levin se întoarse la fâneață, mai înainte ca Sergei Ivanovici să fie avut timp să se îmbrace și să treacă în sufragerie. Capitolul 5 După gustarea de dimineață, Levin nu mai nimeri pe brazdă la locul de dinainte, ci între un bătrân hâtru care îl poftise alături de el și un mugic tânăr, însulat abia din toamna trecută, care ieșea la cosit pentru întâia oară. Bătrânul înainte, ținându-se drept, pășea larg și ritmic, cu picioarele crăcănate și cu o mișcare hotărâtă și măsurată, care părea tot atât de firească și fără nicio sforțare, ca legănarea brațelor în mers. El culca braz de înalte, ca la joacă. Părea că nu bătrânul, ci coasa lui ascuțită ar fi cosit singură, văjâind prin iarba grasă. În urma lui Levin venea tânărul Mișca, fața lui frumoasă și tânără, cu părul prins cu o conună de iarbă proaspătă, era încordată din pricina sforțărilor. Dar, de-îndată ce se simțea privit, el zâmbea. Mai bine ar fi murit decât să recunoască față de ceilalți că era greu. Levin înaintea între dânșii. Per și tamare, cositul nu mai părea atât de greu. Sudoarea care îl scălda îl răcorea, iar soarele i-ardea spatele, capul și brațele cu mânecile suflecate până la cot, dându-i putere și inimă la lucru. Din ce în ce mai des îl cuprindeau clipele de uitare, când nu se mai gândea la ceea ce făcea. Coasa parcă lucra singură. Erau clipe fericite, însă și mai plăcute păreau clipele când bătrânul, ajungând la gârlă, unde se-i sprăveau bărazdele, își coasa cu un smoc de iarbă udă și deasă, o spăla în proaspătă a gârlei, scotea apă cu tocul cutiei și îl pe levin. Gustați din cvasul meu, nu-i bun?" zicea bătrânul făcând cu ochiul. Într-adevăr, Levin nu băuse niciodată o băutură așa de bună ca apa aceea călduță, cu gust de finichea ruginită, pe care pluteau fire de verdeață. Îndată după aceea, venea plimbarea domoală și plăcută, cu mâna pe coasă, în timpul căreia puteai să-ți ștergi roile de sudoare, să răsufii din plin și să te uiți la șirul de cosaș, ca și la tot ceea ce se petrecea jur, în pădure și pe câmp. Cu cât cosea vin, cu atât mai des veneau acele clipe de uitare când nu brațele mișcau coasa, ci coasa purta după ea trupul plin de viață, conștient numai de aceasta, și munca ritmică și exactă se făcea ca de la sine, pe negândite, ca prin farmec. Erau clipele cele mai fericite. Îi greu numai când trebuia să întrerupă această mișcare, ajunsă reflexă, de pildă când trebuia să cosească în jurul unei tufe de iarbă, sau de și înăbușit de buruiană. Bătrânul o făcea ușor. Când dădea peste o tufă de iarbă, moșul schimba mișcarea și înlătura piedica numai decât prin izbituri scurte de călcâi sau cu vârful coasei din amândouă părțile. În timpul lucrului, bătrânul se uita încoace și încolo și nu scăpa nimic din ochi. Barupea un bulb, îl mânca sau îl îmbia pe levin, badă de la o parte o crangă cu vârful coasei, Ba se uitea la un cuib de perepeliță, din care mama zbura să-i chiar de sub coasă, ba prindea din mers câte o năpârcă, o ridica în coasă ca într-o furculiță, o arăta lui Levin și o arunca la o parte. Pentru Levin, ca și pentru băiatul cel tinerel din spatele lui, schimbarea ritmului era anevoioasă. Amândoi, stăpând pe un singur ritm încordat, erau duși de focul lucrului și schimbau cu greu mișcarea, damite să se mai uite la ce se găsea sub pașii lor. Levin pierduse noțiunea timpului. Dacă l ar fi întrebat cineva cât timp cosise, el ar fi răspuns că vreo jumătate de ceas, deși se apropiau de ora prânzului. Când începură brazdă nouă, bătrânul a trasă luarea aminte lui Levin asupra unor pâlcuri de fetițe și de băieți, care veneau din toate părțile spre cosaș, abia zărindu-se prin iarba înaltă sau pe drum. Mânuțele lor duceau a nevoie legăturile grele cu pâine și ulcioarele cu căvas, astupate cu cârpe. Uite, vin gâzele!" spuse zâmbind bătrânul, arătând spre copii și cu mâna streașină la ochi, se uită la soare. Mai cosiră două brazde. Bătrânul se opri. Ei vremea prânzului, boierule!" grăi moșul cu hotărâre. Ajungând la gârlă, cosașii se îndreptară peste brazde spre caftane, unde așteptau copiii care le aduseseră de mâncare. Mujicii se strânseră, cei mai de departe sub căruțe, cei mai de aproape sub o tufă de răchită, peste care îngrămădiseră iarbă. Levin se duse la dânsii. Nu-i venea să plece. Mujicii nu mai aveau de mult nici o sfială față de boier. Se pregăteau să prânzească. Unii se spălau, cei mai tineri se scăldau în gârlă, alții își potriveau locul pentru odihnă, își dezlegau traistele cu pâine și scotau cârpele de la gura micilor ulcioare de cvas. Bătrânul fărmă într-o niște pâine, o muie cu coada lingurii, Turnă apă din tocul cutiei, mai tăie pâine și, după ce o presără cu sare, începu să se închine cu fața spre răsărit. Poftim, boierule, gustă din terci! Îl îmbie bătrânul, așezându-se în genunchi înaintea străchinii. Terciul era așa de gustos că le vin se răzgândi și nu se mai duse acasă. Prânzi cu bătrânul și stătu de vorbă cu el despre treburile lui gospodărești, luând parte cu tot sufletul la convorbire și povesti la rândul său despre rânduielile și amănuntele gospodăriei sale Care le-ar fi putut interesa pe bătrân. Se simțea mai aproape de dânsul decât de fratele său Zâmbea fără voie, cuprins de duioșie pentru omul acesta Când bătrânul se ridică, se închină și apoi se culcă tot acolo, sub tufă Punându-și sub cap un braț de iarbă Levin făcu și el la fel A dormit numai decât cu toate muștele și gâzele lipicioase, supărătoare în arșiță, care îi fața și trupul asudat. Se trezia abia când soarele trecut de cealaltă parte a tufei și ajunse până la dânsul. Bătrânul nu mai dormea de mult. Ședea bătând coasele tinerilor lucrători. Levin se uită de jur în prejur și nu mai recunosc locul. Atât de mult se schimbase. Uriașa întinderea fâneții era cosită și strălucea într-o lumină deosebită, nouă, cu brazi de aromate sub brazele și ale sfințitului. Tufele ocolite de coasă, chiar și gârla, nezărită înainte, dar scăpărând acum ca oțelul la cotituri, oamenii care se mișcau și se sculau de jos, zidul drept al ierbii în locurile necosite încă din fâneață, ulii ce se roteau deasupra fâneței cam palmă, totul era cu desăvârșire nou. Dezmeticindu-se după somn, Levin început să s coată cât se cosise, și cât se mai putea face în ziua aceea? Cei 42 de muncitori lucraseră cum nu se putea mai bine. Toată fâneața aceea mare, care pe vremea clăcii se cosea în două zile cu 30 de coase, era cosită gata. Rămăseseră în picioare numai colțurile cu brazi de scurte, dar Levin ar fi vrut să se cosească în ziua aceea cât mai mult cu putință. Îi era necas pe soare că scăpăta așa de repede. Nu simțea nicio oboseală. Nu voia decât să lucreze mai repede și cât se putea mai mult. Ce zici, o să cosim și râpa mașcăi?" Levin pe bătrân. Dacă ne ajută Dumnezeu, soarele e cam jos. Iese niște vodcă pentru flăcăi?" În timpul odihnei, când și se așezară din nou, iar fumătorii și-a prinseră câte o țigară, bătrânul dădu de veste flăcăilor. Dacă se cosește râpa mașcăi, aveți vodcă." Cum să nu cosim?" Hai dem Tit, îl dăm repede gata. Las câte te satur la noapte. Începeți, Sau ziră glasuri. Și Kosashi, îmbucându-și pâinea, se apucară de lucru. Țineți-vă -ţi bine, băieți, zise Tit și pornit cel din tâi cu pași mari. Hai, hai, îi îndemnă bătrânul, zorind după dânsul mai să-l ajungă din urmă. Tetai, tai, păzea! Atât cei tineri, cât și cei mai bătrâni, Coseau luându-se parcă la întrecere. Dar cu toată graba, cosașii nu stricau iarba. Brazdele cădeau toate de curate și de regulate. Unul dintre colțurile rămase a fost cosit în câteva minute. În timp ce cosașii din urmă își isprăveau poloagele, cei de dinainte își luară caftanele pe umeri și tăiară drumul spre râpa mașcăi. Soarele coboruse spre vârful copacilor când cosașii, zângănind din tocurile de tabla ale gresilor, Ajunsere la pădurea din râpa mașcăi În mijlocul vâlcelei Iarba era până la brâu Fragedă și moale Cu frunze late Iar sub pădure era împestrițată aici Colo cu catifeluțe După ce se sfătuirea la repezeală Cum să înceapă cositul vâlcelei În lung sau în lat Ermilin, cosaș vestit și el Un mujic zdravă și negricios O luă pieptiș Cosi o brazdă înainte Se întoarse și mai curcă o brazdă tot se luară după dânsul, mergând în jos pe coastă și apoi la dal, până la marginea pădurii. Soarele scăpătă în dosul copacilor. Începuse să cadă roă Numai costa și de pe dal erau în soare, pe când cei din vale, de unde se ridicau aburi, ca și cei de pe partea cealaltă, mergeau printr-o umbră răcoroasă și înrourată. Munca era întoi. Păiată cu un fâșit plin, iarba mirositoare se culca în braz de late. Înghesuiți din toate părțile, pe braz de scurte, și se îndemnau unii pe alții. Îți tocurile de tablă ale gresilor, zângăneau coastele care se ciocneau, se auzea când ascuța coasa cu ajutorul cutiei, ca un șuier, și cum se strigau vesel între ei. Levin mergea tot între bătrân și flăcăul cel tinerel. Bătrânul care își pusese bunda de miel era tot atât de voios, glumeț și de nestingerit în mișcări, ca și mai înainte. În pădure, Țăranii de mereu peste mână tărci umflate în iarba mustoasă, pe care le tăiau cu coasa. Dar bătrânul, ori de câte ori găseau o mână tărcă, s-a pleca, o culegea și o băga în sân. Încă un dar babei mele," zicea el. Oricât de ușor ar fi fost decosit iarba udă și tânără, era greu însă de coborât și de urcat coastele repeze ale râpei. Lucrul acesta nu-l însă pe bătrân. Mânuind coasa ca și mai înainte, Moșul urca încet coasta cu pași mărunți și siguri, încălțate în niște opinci mari. Deși tremura din tot trupul și din nedragii care i-a de sub cămașă, bătrânul nu lăsa în drum niciun fir de iarbă, nici o ciupercă, și glumea încetat cu mujicii și cu levii. Constantin Dimitriș călca în urma lui și se aștepta din clipă în clipă să cadă, urcând cu coasa asta repede, greu de suit, chiar fără coasă. Totuși, el o suia și lucra. Simțindu-se împins ca de o putere necunoscută. CAPITOLUL 6. Oamenii, înspre de cosite pa culcarea la pământ, cele din urmă brazde, își puseră caftanele și plecară vesele acasă. Levin încălecă, și după ce -și luă cu părere de rău rămas bun de la mujici, porni și el spre casă. Din dal, Levin aruncă o privire în nu mai vedea în ceața care se ridica din vale. Nu se auzeau decât glasuri aspre și vesele, cohote de râs și zângănit de coase ciotnite. Sergei Ivanovici mâncase de mult și acum tocmai dă limonadă cu gheață în odaia lui, răsfăind ziarele și revistele, care avea sosiseră de la poștă, când Levin de buzna la el cu părul încălcit, plin de sudoare, lipit de frunte, cu pieptul și cu spatele negrite și ude de nădușală. Vorbea vesel. Află că am cosit toată fâneața. Ah, ce frumos a fost! Strașnic! Dar tu ce ai făcut?" Îl întrebă Levin, uitând cu desăvârșire discuția neplăcută din ajun. Doamne, în ce hal ești?" Făcu Sergei Ivanovici, care, nemulțumit în prima clipă, întoarse capul spre fratele său. Ușa! Închide ușa!" strigă el. Cred că au intrat cel puțin zece." Sergei Ivanovici nu suferea muștele, de aceea nu deschidea ferestrele de la odaia sa, decât noaptea și închidea cu grijă ușa. N-a intrat niciuna, crede-mă, și dacă au intrat, le prind eu. Nici nu ți închipui ce mare mulțumire am avut. Cum ți-ai petrecut ziua?" Bine, dar tu ai cosit într-adevăr toată ziua? Cred că ești flământ ca un lup. Cuzma ți-a pregătit de toate." Nu, nu mi-e foame. Am mâncat acolo, dar mă duc să mă spăl." Ei, du-te, du-te. m-am înfățeșesc și eu îndată la tine." zise Sergei Ivanovici și își privi fratele clătinând din cap. Du-te mai repede!" adaugă el zâmbind. Și după ce-și strânse cărțile, se pregăti să iasă. Se înveselise și el dintr-o dată. Nu-i mai venea să se despartă de fratele său. Dar când a pluat, ce i făcut?" Asta a fost ploaie, abia a stropit. Vin numai decât. Vă să zic că ți-ai petrecut bine ziua? Mă bucur!" Și Levin se duse să se schimbe Peste cinci minute, frații se întâlniră în sufragerie Deși Levin credea că nu era foame Și se așeză la masă numai ca să nu jicnească pe Cuzma Când a început să mănânce, masa îi părul nespus de gustoasă Sergei Ivanovici îl privea zâmbind Ah, da, ai o scrisoare Îl anunță Serghei Ivanovici Cuzma, adu-te rog scrisoarea de jos Nu mai vezi să închizi ușa Scrisoarea era de la Oblonski. Levin o citi cu glas tare. Stepan Arcadici scria din Petersburg. Am primit o scrisoare de la doli. el la Ergușovo și lucrurile merg prost acolo. Te rog, treci pe la ea. Ajut-o cu sfatul. Tu știi toate. Are să-i foarte bine să te vadă. E singura singurică. Socra și toți ceilalți sunt încă în străinătate. Foarte bine. Am să mă duc negreșit la ei." Hotărâ Levin. Dacă vrei, mergem împreună. E atât de simpatică, nu-i așa?" Stau aproape. La vreo treizeci de verste, să fie chiar patruzeci. Dar drumul e minunat. Am face o plimbare încântătoare." Foarte bucuros," răspunse Sergei Ivanovici, tot zâmbind. Înfățișarea fratelui său mezin îl predispunea vădit la veselie. Dar ai o poftă de mâncare, n-am ce spune," zise Serghei Ivanovici, privindu-i fața și ceafa, rumene, arse de soare, aplecate asupra farfuriei. Cumplită? N-ai idee ce minunat este regimul ăsta împotriva tuturor prostiilor din cap. Vreau să îmbăgățesc medicina cu un nou termen, cură de muncă. Mi se pare că tu n-ai nevoie de așa ceva. Eu nu, dar au nevoie bolnavi de nervi de tot soiul. Da, metoda trebuie însă experimentată. Am vrut să mă duc și eu la cosit ca să te văd. Dar căldura era așa de înăbușitoare, că n-am putut ajunge decât până la pădure. Am stat acolo un răstimp, și după aceea am luat-o prin pădure spre cătuni. M-am întâlnit cu doi cata și am tras-o de limbă. Ce părere au mujicii despre tine? Din câte am înțeles, ei nu-ți aprobă purtarea. Doi ca mi-a spus: Asta nu-i treabă boierească. În genere, cred că poporul are o părere hotărâtă în privința anumitor treburi pe care le numesc ei boierești. Țăranii nu admit ca boierii să iasă dintr-un anumit cadru bine delimitat în mintea lor. Se poate, dar am avut o plăcere pe care n-am simțit-o până acum în toată viața mea. Apoi cred că n-am făcut niciun rău cu asta, nu-i așa? Spuse Levin. Ce pot să fac dacă nu le place? De altfel, cred că nu e nimic de făcut. Ce zici? După cum văd, Urma Sergei Ivanovici, ești mulțumit cum ți-ai petrecut ziua. Foarte mulțumit, am cosit toată fâneața și m-am împrietenit acolo cu un bătrân atât de cum se cade. Nici nu-ți poți închipui, e o minune de om. Înseamnă că ești mulțumit de ziua de azi. Și eu sunt. Mai întâi am dezlegat două probleme de șah, una foarte frumoasă. Jocul începe cu pionii, am să-ți o arăt. Apoi m-am gândit la discuția noastră de ieri. Cum, la discuția de ieri? Se miră Levin, închizând fericit ochii pe jumătate. Toropit după masă, nu era deloc în stare să-și amintească discuția din ajun. Găsesc că ai avut întrucâtva dreptate. Dezacordul nostru stă în faptul că tu iei drept motor al activității noastre interesul personal. Iar eu cred că orice om care a ajuns la un anumit grad de cultură, trebuie să se intereseze de binele obștesc. Poate că ai dreptate spunând că ar fi de dorit o activitate întemeiată pe un interes material. În genere, ești o fire prea prim-sotier, prea impulsivă, cum spun francezii. Tu vrei o activitate energică și pasionată ori nimic. Levin își asculta fratele, dar nu înțelegea nimic și nici nu căuta să priceapă. Se temea numai să nu-i pună vreo întrebare și să vadă că era cu gândul în altă parte. Așa, dragă, adăugă Sergei Ivanovici, bătându-l pe umăr. Da, bineînțeles. Apoi eu nici nu cred și că am dreptate." răspunse Levin cu un zâmbet de copil vinovat. Dar ce-am discutat?" se gândea el. Se înțelege că amândoi avem dreptate și totul e în regulă. Trebuie să mă duc puțin la cancelarie să dau dispoziții." Se ridică în picioare, întinzându se și zâmbi. Sergei Ivanovici surâse și el. Dacă vrei să facem o plimbare, hai împreună! Îl îndemnă Sergei Ivanovici, nevoind să se desparte de fratele său, care împrăștia prospețime și vioiciune. Hai să trecem pe la cancelarie, dacă ai nevoie! Dumnezeule! Strigă Levin atât de tare, încât Serghei Ivanovici se sperie. Ce e? Ce s-a întâmplat? Oare ce e cu mâna Agafiei Mihailovna? Întrebă Levin, lovindu-se cu palma peste frunte. Am și uitat de ea. E mult mai bine." Totuși, dau o fugă până la dânsa. Până spui pui tu pălăria în cap, eu m-am și întors." Și Levin coborâs caran fugă, bocănind cu tocurile ghetelor ca o toacă. Capitolul 7 În acest timp, Stepan Arcadici era plecat la Petersburg să-și îndeplinească acea îndatorire atât de firească tuturor slujbașilor, care, deși pare de neînțeles pentru cei ce nu sunt în serviciu, Trebuie neapărat respectată dacă vrei să-ți păstrezi postul și anume să amintești celor de la minister de existența ta. Cu prilejul acesta luase mai toți banii de acasă și își petrecea timpul în chipul cel mai plăcut și vesel la curse și la vilele prietenilor. Între timp, Doli se mutase cu toți copiii la țară ca să-și micșoreze cât mai mult cheltuielile. Se instalase la moșia sa de zestre din satul Ergușovo, a cărei pădure fusese vândută în vara trecută și care se afla la cincizeci de verste departare de Pokrovskoie, proprietatea lui Levin. Conacul cel mare și vechi de la Argușovo fusese dărâmat de mult. Prințul renovase și mărise o aripa clădirii. Cu 20 de ani în urmă, când Doli era o copilă, aripa asta fusese încăpătoare și comodă, deși ca toate aripile de clădire, era așezată în coastă față de aleia de la intrare și toate ferestrele dădeau spre nord. Acum însă, Casa aceasta era veche și dărăpânată. Încă din primăvară, când Stepan Arcadici se dusese să vândă pădurea, Doli îl rugase să vadă casa și să dea poruncă să o dragă pe aici, pe colo. Ca toți soții care se simt vinovați, Oblonski era foarte grijuliu față de nevoile nevestei. Vizitase singur casa și luase măsuri în legătură cu ceea ce credea el că se cere de făcut. Astfel, hotărâ să se schimbe cretonul de la toate mobilele, să se pună perdele noi, să se curețe grădina, să se facă o punte peste iaz și să se răsădescă flori, dar nu ținuse seama de o mulțime de alte lucruri trebuitoare, a căror lipsă o chinui mai târziu pe Daria Alexandrovna. Oricât se silea Stepan Arcadici să fie un părinte și un soț grijuliu, îi era peste putința să țină minte mereu care nevastă și copii. El avea gusturi de burlac și nu ținea seama decât de ele. Când se întoarse la Moscova, Oblonski anunță cu mândrie soției sale că totul era gata, că locuința părea o adevărată bijuterie și că o sfătuiește să plece. Plecarea soției la țară îi convenea din toate punctele de vedere. Pentru copii era mai sănătos, cheltuierile se micșorau, iar el avea să se bucure de mai multă libertate. Dar ea Alexandrovna socotea și ea viața la țară în timpul verii, prielnică pentru copii, mai cu seamă pentru una dintre fetițe, care se întrema greu după scarlatină. Era și un mijloc de a scăpa de unele mici umiliri, datorii la negustorul de lemne, la pescar, la cizmar, care i viața. Se mai bucura de plecare, visând să o aducă la țară pe sura ei, Kitty, care urma să se întoarcă din străinătate, pe la mijlocul verii și care căreia medicii îi prescrisese reci. Kitty îi din stațiunea balneară, că nimic nu-i surdea mai mult decât să petreacă vara cu dolii la Ergușovo, loc plin de amintiri din copilărie pentru amândouă surorile. perioadă perioada vieții la țară a fost foarte grea pentru Doli. Locuise la țară în copilărie și păstrasse amintirea unui loc de refugiu împotriva tuturor neplăcerilor de la oraș. Nu era vorba de o viață luxoasă, cu asta Doli se împăca ușor, ci de una necostisitoare și comodă. Ai totul la îndemână," gândea ea, orice e ieftin, se găsesc de toate și copiii au să o ducă bine." Acum însă, venind la țară ca gospodină, dolii văzut că lucrurile nu erau așa cum și le închipuise. A doua zi după sosirea lor, turnă o ploaie cu gălea și în toiul nopții, ploaia trecut prin acoperișul stricat în coridor și în odaia copiilor. copiilor. să mute pătuțurile în salon. N-aveau bucătărease pentru slugi. Din cele nouă vaci, unele, după spusele îngrijitoarei de la vite, trebuiau să fete, celelalte fătasele pentru întâia oară, iar altele erau bătrâne sau se mulgeau greu. N-ajungeau untul și laptele pentru copii. Nici nu se găseau și nici găini Frigeau și fierbeau cocoș bătrân, vineți și ațoși. Nu putură tocmi nici femei ca să spele pe jos. Toate săpau la cartofi.